bejött. És szerintem egyből kezdjük el, mert hát kevés az egy óra, hogy az ember valamit, bármit is meg tudja Vagy sok az. Hogy, és hát bármilyen irányból kezdhetném, de egy kicsit Hadd kezdjem a gangról, ahol ott álltatok, beszélgettetek. Hol álltunk? Hát egy-két percre ez a... Te is ott álltad. Én is ott álltam, csak most kiszedem magam a történetből, hogy jobban meséljem. De ne szedt ki. Igen? Jó, Figyelj! hát akkor ott álltuk, és, de én csak röcsögtem. Én nem is szóltam, én röhög, röhögcsiltem. És a, mondjuk el, hogy általában a újságírók, ha találkoznak, akkor a politikai uralkodó osztály jeles személyiségéről vicces történeteket osztanak meg, és, nem? Hát még, ezt most ezt így adódott. Mindig is jó uratodó. Jó, hát azért, azért azért, a mert, hogy én a pogánygyurival annak idején megismerkedtem, akkor azért ez nem így volt. Ráadásul az történelmi idők a mostanihoz képest. Hát, a, a, veled se arról beszélgettünk annak idején. Igen, hát a pont arra... Akkor ott mert... voltál a mol újságnál, miért beszéltem volna én veled politikáról? Igaz, nem volt gang. Igen, nem volt gang, meg nem volt lesötített stúdió és internet. Tehát ö, nem én csak arra akarok utalni, hogy, hogy egyrésztről ö, érdekes, vagy fontos, hogy milyen is az uralkodó osztályunk, mert tényleg hát egyszerűen vicces, vagy csehes, vagy lengyeles íze van, mint egy ilyen Kiesroszki filmben. Másrésztről meg szerintem már egy idő után nem ez az alapkérdés, hogy, ö, hogy is milyen ez a társaság, hanem a, a nép és arra gondoltam, hogy csak olyan kérdéseket tennék föl neked, amint például én is töröm a fejem, mert nem tudom eldönteni, hogy mi riasztóbb a, a, ez a politikai uralkodóosztály, vagy az őt igenelő és az őt valóságos erővé formáló népi hurrámot. A legjobb pillanatban beszélgetünk, mert azt tudom neked mondani, hogy egyik se, szóval ki kell tudni beleszakadni, szakadni. Én nem béleszlem mondtam azt, hogy én hetedikét valamest elfordítom a hajómúrrát, hogy ez arra vonatkozik, hogy a Kejfely Jancsi sorában ülök a attól az iránytól, ami van, és ezt elmesélem egy perc. Ugye én régebben csináltam annak idén, nem magyar a rádióban kezdtük azt, te annak idén csinált, te a telefontréfet csináltál valaha is. Tehát ültél otthon, és hívtál idegen Nem, sem. Se. Ez, ez nem is telefontréfa, a szó klasszikus értelmében. Felhívok különböző embereket, azt mondom, Fiala János, hogy rádióriportált folytathatom. És hát nagyjából uh -huh. tíz ember azt mondja, hogy nem, biztos ügynök vagyok, aki el akarok adni porszívót, uh -huh. vagy tudom is egy biztosítást. Sok ilyen műsor készült. Nagyon sok nem, mert ez óriási meló. Uh, más, mint amit egyébként csinálok, de ez is nagy meló. És... És aztán a tizedik ember azt mondja, hogy igen. Ez ma uh -huh. negyed-tízkor volt. Beszéltem egy 45 éves rokkant nyugdíjas sráccal, siófokon él. Ezek most nem kronológiában mondom, ami kiderült. Nagy valószínűséggel azért, azért rokkant nyugdíjas, mert hallásérült, azért hallássérült, mert az édesanyja rubeolás volt akkor, amikor ő megszületett de az is lehetséges, hogy a középfügy gyulladását kezeti félre a gyerekgyógyászok, ő a füléhez kapdasod, de nem tudták, hogy mi baja. Eljutottunk a gyerekkoráig, eljutottunk a kisfelnőtt koráig. Ő egyébként Szabó, amit egy rövid ideig csinált, aztán volt valami vállalkozása, valami ezotériával foglalkozók Palival dolgozott együtt. Na, ott eljutottunk az abszurdhoz. A Pali egyébként teljesen bizalmatlan volt, csak beszélgettünk, olyan bizalommal volt irántam. De ez, mi... bi... de ez mit bizonyít? Pillanáta befejezem. Mindjárt elmondom neked. És kérdeztem, hogy akar egy családot, illetve, hogy van egy gyereke, nem, miért nem, és mindig azt mondtam, hogy ez, az, nincs közöm hozzá, hiszen semmi közöm nincs hozzá. Én hívtam föl, honnan tudhatja, hogy én ki vagyok, mert mi a célom, elmondtam hogy a rádióműsorból lesz belőle. Kiderült, hogy meleg, kiderült, hogy nála tíz évvel idősebb emberrel él együtt egy három emeletes házban, hármasban élnek az anyósával, tehát a pasiának az édesanyjával, aki már nem szereti őt annyira, mint ahogy az elején, akkor meg ő szerette kevésbé. És én gyakorlatilag azt mondtam, hogy társas él, és én a beszélgetés végén ez egy nagyjából 30 perces beszélgetés volt, arra biztattam, hogy legyen bátor és merjen ki a kapcsolatból, és azt meséltem ma annak a magasrangú tisztségviselőnek, akivel ebédeltem, hogyha én egy porcelán lennék, és egybevetném azt a... tehát ha egy porcelán lennék, vagy üveg, e és a reggeli műsorom, ami 9 tartott, mert akkor abba hagytam, mert szabad vagyok, és akkor vagyom abban, mint akkor akarom. És a negyed-tízkor készülő beszélgetés, tehát ha abból átraktam volna azt a, azt a porrat, ebbe az eltörött volna a hőmérséklet különbségből mm. adódóan. Ebben a beszélgetésben nem volt politika, ebben a beszélgetésben semmi nem volt abból, amiről mi a gangon beszéltünk, és én tudom, a pogáiról is tudom, rólad is tudom, a fodorról is feltételezem, és magamról is tudom, De ugye hogy ki tudom, a, a, a, bel, a belső emigráció útja ez. De ez nem. Emlékszem a 70-es években is ez volt, amikor megtaláltuk az ember történetét, azt az embert, és mindig probléma volt majd később politikailag, mert hiába beszéltél alról a vájáról. Akinek az élete félelmetes. Ugyanezt történt a lengyel filmmel. Érted? Ez a belső emigráció. azt mondod, hogy most az ember felé fogsz fókuszálni, teljes erőddel, mint egy fölhozod a benne lévő, tényleg univerzumot. De én ezt nem így élem meg. Tehát én, én, én ebben nem Tudom, Ezt, álaszol, é, ezt é mondtad most. Te ebben ezt a következtetést vontad le, de én azt mondom, hogy ha ö, én hegyet mászok, Gyakran vagyok hegyek között, akkor a hegyek foglalkoztatnak. Ha gyakran vagyok delfinek között, akkor a delfinek foglalkoztatnak. Ha nem vagyok annyit politikusok között, és nem foglalkozom annyit politikával, akkor annak a nyüge, baja, kosz, Ki szeny... bírni? Ki. Ki. Igen? Ki kell. Az egy érdekes dolog lesz Ki. akkor nekem. Nem, nem, kertem, hogy nem abstinens leszek, csökkentem. Mm. Ártalomcsökkentéssel csökkentéssel Nem, nem, nem. Egész egyszerűen. Azt kérdezte tőle a papcsák Ferenc, ugye a rádiónak van egy együttműködés, amit én hoztam létre a Zuglói Önkorványzatta, hogy hogy létezik az, hogy én komolyabban veszem azt, amit ő csinál, mint ő? Hát nem lehetek én az outsourcingolt lelkiismerete a papcsáknak, mm -hmm. És ezt a szó legjobb értelében kérdezte Tudai. Mindig annak a védőügyvédje vagyok, akinek az érdekében beszélek, és hát ezt nem lehet összeegyeztetni. Hol téged védelek, hol azt védem, aki téged támad, mint egy ügyvéd lennék, csak éppen nem kapok érte pénzt, hanem lelkismeret jobbból, Az egészért kapok pénzt, de nem egyes, tehát az elemenként. Én már korán felfogtam, hogyha te pszichiátriailag meggyógyulnál, tehát egészséges lenni azonnal meghalnál. De én pszichiátriailag gyógyult vagyok. Igen. Teljesen. Ez az évek hozták meg a gyógyulást? Ma voltam utoljára a és beszélgetünk, de a, aki pszichiáterehez jár, az ez nem... normális, az nem tekinthető. A... Nem, de én, teljesen. Látnád azt a viszonyt, ami kialakult a sifferés köztem, amit semmi másból nem adódik, mint hogy én próbálok a lelkével is foglalkozni, amit persze ő nem hagy. De mintán nem úgy foglalkozom vele, mint mások, létrejön egy olyan beszélgetés, ami máshol nem. Van ennek jelentősége? Az nem jó, ha valaki egyébként csak azt hittető pszichoanalitikus ágyat csinál egy vendégének, de ebből már kiszoktam. Nekem az a mérhetetlen szerencsém, hogy volt ahhoz türelmem, hogy meg a bágyam is tudott annyira csökkenni, hogy azt a helyzetet, amit megélek, azt ne éljen meg, mint egy gyarmatot. Én nagyon nehezen emésztettem az ATV-ből való kikerülésemet, de hálás vagyok a sorsnak, hogy azt megjártam, és hogy onnan kikerültem. Az utolsó közösség az volt, ahová tartoztam, illetve azt hittem, hogy tartozom. Ja, még mindig van ilyen illúziót, hogy valami közösséghez tartozom, Én Ezen, Az Illúziókkal... Ez érdekes, te... de sok helyen voltál te már, hogy egyszerűen föltűnjön a számodra. De illúziókkal tele vagyok, nem. Illúziókkal nagyon illúzió van. Uh -huh. a, a... Tényleg komolyan kérdezem, hogy elhiheted nekem, hogy miért maradtál a rádión belül? Ez ebben a és azt mondjuk, hogy pacsírta a rádióért, semmi nem igaz. Semmi nem igaz, de most... De pacsírta el se férne ott, nem? Hát de lényeg, hogy működik, és óra mérbe van. És őnek is meg kell döglenjük vasárnap? Hát tényleg, ez egy érdekes kérdés, de itt hagyjuk, és elpusztulnak maguk. ez a magyaros megoldás. minden nem lesztek olyan szimpatikusok a hallgatókörében. A hagyógyulásod a visszatérve, hogy már nem is félsz a haláltól. Nem, hát karban vagyok tartva. Tehát, nem vagy, tehát a, a világot alzsernónnak élem meg, de nem gondolom azt, hogy az csak pár nap. Uh -huh. Tehát lehetséges, hogy az, a nem, pár nap, az, az, az nem jelent jövő vagy van jövő tudatod? Várom a hétfőt. Tehát az, ez a pár nap ennyi a, a jövő tudatod, Ez normálisnak tartom, csak megkérdezem, hogy általában Meddig terjed a... a nem szoktam bárni az, az, az, ...az időt. Mennyi? Nincs ilyen. Bármilyenne nem nincs. Tehát most a hétfőt várom. De egy héttel hamarabb csütörtökön nem vártam a hétfőt. A hétfőt a vasárnap miatt? Vagy miért Igen. Igen? valamit? Nem, azt gondolom, hogy hétfőn bevegyek 7 óra 5 percre, Elmondom a választások eredményét, gratulálok a győztesnek, és hazamegyek. Hát az Kafka kis figyelj, az ATV-től kezdve a BTV-n, a CTV-n, a Klubrádión, a Társasági Rádión, mindenhol össze fogják elemezni azt, mint a harmadik félidő. Már nem is emlékszel a mennyire, de a Púl Sándor és a Nyilatisi Tibor még mindig elemzi a meg ha nem tudom mit. Tudod, amikor rájöttem, hogy a nyilasi Tiborból lett honti Hanna, az döbbenetes volt. Nekem de... a Tibornál az a számom, amikor megszűnt nyilasító volna. Mit érdekel, hogy ő honti Hanna? De ne, ez ilyes. Érted, a törőcsik az a törőcsik. A nyilasi meg nem tudom. Kicsoda. Igen. igen, nekem is nagy Egy nagy hasonló ember, nem fénylik a homok. Mert, mert nagyon szerettem, tudni, én Fradista voltam, és én nagyon szerettem, és nagy problémám. Holnap meg... megyek Fradimacsra, képzeled? Baj, igen. Hát az indiánt üdvözlöm. Hát, ha találkozom vele. Ja. Kérdze, az bejött hozzám a cirosba. Pedig az indián, hát valahogy béközetes voltam, kérdzed, én is ilyen. Én nekem volt hajlamom a nácizmusra. de én nem, hogy most is, nem náci, hanem én nem vissza béközébben. Á, nem, nem, nem, nem, az már nem fog menni. Na, visszatérve az életekhez, akkor ö, ö, te, ugye csomóan elmennek a barátaim közül, tényleg. Ö, te, téged mi tart azért itt, itthon? Mert a, engem egyszerű, én nem beszélek nyelveket, tehát én annyira bele csökevényesedtem ebbe a magyar nyelvból, hogy nem is tudom elképzelni azt, hogy én dolgozom. más varga betűim voltak, és nem volt akkora traumám, mint neked a... De, de Amerika neked nem lehetséges? De itt most nem erről van szó. tudom a stílusod. Nem az. Nem tudjuk, hogyha neked nincs az az áruházi történeted, akkor most nem lennél le a klubrádió félő nem, nem, nem, az arra tult, én nem szeretem annyira. De akkor se szeretted mégis nem... egy félő csillag, ott, ott, jól, van, a, jól, ott jól. van a fórumod. Szerintem jó, tudom, más embernek jó, nincs de... is annyi, annyi beírása. Jó, de, de érted, reménytelen. Hely. Figyelj, én világ életemben Pierre akartam lenni, a megáll az időből, és most Pierre vagyok, aki láthatatlan, és minden nap Pierre reggel 7-től 9-ig. Igen. Vagy fél attól függ, hogy nehéz van kedvem. Igen. Na de kik azok, akik téged pierre tartanak? Akik hallgatnak. Igen? Hm? Akkor az ő szeretetük az még... Ez nem, szeretetük. A pierre nem szeretik. A pierre szeretik, és felnéznek uh -huh. rá. Meg tud valamit, amit én biztos, hogy nem tudok. Beleértve, hogy például, amit a Pierre tud, sajnos az én hallgatóim nem tudnak, mert az én hallgatóim 40-45 éves férfiak. Én pedig nem vagyok meleg. Uh -huh. Tehát én... A rádió. Figyelj, senki sem beszél téged, hogy nem, nem vagy meleg. A nem, nem azzal, hogy nem hallgatnak nők. Fiatal nők. Öreg nők hallgatnak. Nem. Öreg nőből annyi van tudat lett velük De figyelj, nekem életem egyik legnagyobb élmény az volt, mentem a Tilos Rádióba, ott a Mária utcába, és jön egy összetöpörödött, nagyon picinél ilyen, 74 éves. És így, így csossagod, tudod, iszonyatos sebességgel. Hát félreálltam, és akkor azt mondtuk, sietek haza, mert mindjárt kezdi a műsorát. Megdöbbentem, és mondom a néni, az, azért mondom, hogy vigyázni kell az öreg nénikkel, mert messei erejük van. Érted? Tehát nem lehet tudni, hogy hol le anyu, mikor igen, a mikor házas. Igen, 40-45 éves férfiak és 65 éves nők halnak. Érzel, ne legyél, te is ilyen biofasiszta. nem vagyok az. De nem. Érted? A sziládi János, meg vagyok körülve, annyira költség egy országban élünk, hogy a sziládi Jánosnak nincs munkája. Ő azért tudod hogy egy rádiós. Ő engem hallgat, szokott betelefonál, Azért mondom, ő egy, egy, egy szakmánkhoz, vagy életünk a össze És egyébként tőle is megkérdeztem, majd most tőled is megkérdeztem, hogy mi a jó a rádiózásban, mert ő nagyon szépek mondott, azt mondta, hogy a, a, a te magányod és a világ szélessége stúdióba találkozik. Ebben a teljesen gondol. Igen, de hogy azért egy újabb választ. A Szilágyi nagyon szépen öregedett meg, kevesen öregedett Hát meg. igen, föl lehetne mutatni. Azért mondom, hogy felháborító, hogyha szépen öregszel meg, akkor sem öregedhetsz meg, például. És de a, úgy a Szilágyi szépen, van. én ott ültem a teraszán, ott ült a felesége, és jött egy mókus. És azt mondta, a mókus megközelítette a Szilágyi, és mondta a Szilágyi a mókusnak, hogy menj oda a fiala bácsíhoz, ne csak hozzá, menj oda a fiala bácsihoz. Nem ment oda. Na jó, mert a nem nem, nem, nem nem ment oda. Figyelj, ez a rádiózás, ez, ez valami olyan szabadságélmény, amit bár ennek a felét megértem volna a rádión kívül, ami persze csak rólam szól, de azért ez egy olyan ajándéka volt az Istennek, amit, amért én egész életemben hálás Akkor miért fáj a tévé? Az ATV-ről beszélek, nem a TV-ről. Ja, az, az, ami ott történt, Aha, ami van, ott ja, történt. Ja, ja, ja. Okay. Azt hittem, a... kevés álságosabb embert ismerek, mint a kárvánolgát. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hát ebben ugye mindig is. Figyelj, nem, voltál, zavar, nem... nem zavarna a történet, hogyha nem kértek volna engem meg arra, hogy kérjek tőle, bocsánatot, mert közá... korábban volt közöttünk Ingen, zavar, egy konfliktus, igen. amit ő lereszkedő módon nagyon kedvesen átvett, és. Ezt látod, az amerikai tévében ez teljesen normális lett volna, és növelte volna a nézettséget Magyarországon, meg ilyen állandóan Nem, az a része, az teljesen működött, az a része nem működött, ami a Kálmán hiányzik. Hiányzik az emberiesség, a rugalmasság, a nem tehát az odafigyelése, mindaz, ami egy embert emberét tesz az én szememben. Jó, jó. Figyelj, én... Nem tudom én, a Kálmán is szeretem, tudod? Tehát azért mondom most, így, nem tudom, előttem magamban, csak mondom neked, hogy uh, miért nem lett belőled volt celeb, hisz azért te jó kiállású, kétszemüveges Én egy nagyon tehetséges fiú vagyok, a tekintetben, hogy pontosan a célnál szoktam kirúgni a uh -huh. De nem nagyon különbözünk e tekintetben egymástól, csak te másképp rúgad ki a lábaidat. <gül> hát igen, én helyrehozhatatlan károkat tudok okozni. Ezek nem helyrehozhatatlan károk, ha helyrehozhatatlan károk lennek, akkor nem ülnél itt, és a, a rádió nem a sehol. Na, uh, na várj, várj, ez jó, hogy te mondod, kérdez, én azért hallgatlak téged, és az a baj a mondatokkal mindig nem az, hogy aki mondja, mit gondol, hanem a mondatoknak önmagukban is van értelmük. Hát szóval ez a ménét tekel, tudjuk. azt mondod, hogy a bakácsnak előről kell kezdeni az egész pályáját. Ezt mondtad, és sajnos igazad lett. Előről kell kezdenem az egész pályámat, nagyon fárasztó előről kezdeni valamit. De ez nem olyan rossz dolgok. Tudod, gondoltam arra, mint a gazdák, hogy okosa, vagy nem tudom, hogy vannak ezek a gyerekek, akkor kijutok, hogy Igen, az aztán, kell Égen, igen, nem Figyelj, ha egészséged van, ha életkedved van, és ezek rajtad múló dolgok, ha egészséges vagy, ami bizonyos szempontból szintén rajtad múlik, nincs, rajtad, nincs ben... mindent elkövetek, a jó Istenem múlik, nem És. 5 rizikófaktor. Celep nem akartam lenni. Ennélsz, volt, volt olyan, amikor, amikor ott álltam dolgok kapujában, de mindig... Ott voltál a tévében ilyen, ilyen afrikai túlélő. De, de, de előtte, tehát én, én ott voltam, én, én lettem volna heti hetesnek a műsorvezetője, és elmentem egy nővel, az akkori barátnőmmel elmentem teljes napfogyatkozást nézni, és utána megmondták, hogy nem lehetett volna két napot várni. Halványkűzömnek uh -huh. volt. Azt gondoltam, hogy sütkéreztem abból, hogy fel lettem kérve. Uh -huh. De is nem baj, hogy nem találtél És nem? ha baj, nem. Az a csiszár volt. Az a csiszár <gül> volt. Utána felajánlottak nekem egy perpatvar címűsor, én egy harmadikat akartam. Ott ültem Zolcer Jánossal és Kredz Tiborral, de akkor, én Leninnel is találkozhattam volna, csak azt mondta volna neki, hogy én nem akkor akarok lőni az Aurórával, és akkor azt mondta volna, hogy meg, hát mi meg akkor lövünk, akkor te nem kerülsz be a történelmi és se kerültem volna be a történelemkönyvbe, Hát Istenem. Ha itt nevekkel és bennem is érzelmeket indítasz, el, egy, akkor ah, ahhoz van a, a, Akkor egy kicsit beszéljünk erről a generációról. És hát tényleg, a, én a Csiszár Jenővel nagyon jóban voltam, nagyon sokat dolgoztam együtt, és kézzel egyszer felhívott telefonon, és hülyeségeket beszélt. De lehet hülyeségeket. Tehát például ilyeneket, hogy ő határozza meg a magyar zenei piacot, érted? Tehát egyszer nem mikor volt? Egyszer írtam egy kritikát, amiben a, a zsűri kifogásolta. Tényleg annyira hülyék a magyarok, hogy van ez a dal, tudod. Ba. És a, a mondom, hogy nem független a zsűri, és a csiszár fölhív, hogy hogy mondhatok ilyet. Mondom, láttad, hogy ki ül tőled jobbra? Azt mondja a Filip. Mondom, tudod, ki ő? Azt mondja, hogy ő a televízió intendása. Mondom, ez olyan, mintha a megastárban vábi ülne mellettem. Tehát tényleg nem látják, tényleg nem érzékelik a problémát, hogy érted, egy zsűriben ott van a magyar televízió intendása. Nem érzik már. Érzékelik csak máshogy. Nem, Figyelj, már föl sem fogják. És akkor azt mondja, utána mondja, hogy meghatároz a, az, a magyar zenei az piacot. De azért tudom, hogy érzékelik. lett Azért ér, tudom, hogy érzékelik, mert konkrétan ehhez a témához nem tudok hozzászólni, és más se fogok mondani, de a Filippis is engem hallgat. Néha szoktunk találkozni, és tudom, hogy annak a fiatalembernek a fejével alapvetően minden rendben van, ami nincs vele rendben, azt meg nem fogom itt kibeszélni a háta mögött. Erről néha szoktunk beszélgetni. Valamiért, Bakás, ez egy nagyon érdekes dolog, és nem vagyok hálátlan a sorsnak. Keresik emberek a társaságomat, beszélgetnek velem, semmilyen barátság nem lesz belőle, amit egyébként őszintén sajnálok megbeszélünk egy újabb találkozót, és beszélgetünk, és, és az egészből nem adódik semmi, vagy adódik valami, de az csak később derül ki. Sose voltam még ilyen helyzetben. De nem zavarnak a politikusi szerepzavarok? De, de a saját szerepzavarok is. Mindenki szerint, mindenki, mindenkinek van különböző szerepzavarok. Én nehezen tolerálom. Mindenki nehezen tolerálja. Figyelj, ott volt ma a Bors, által azt írt, hogy nem rúgták ki azt a diszpécsi, aki beszólt az Orbán, hogy egy miért kellett volna ki rúgni. Hát, ja, igen. Halló-halló! <laughs> Szájjal ki a vonalból. De te figyelj, az maga volt a magyar valóság. Te figyelj, mindjárt ez a békó. Ez a békó. De, de figyelj, Orbán Viktor utána mindjárt bemutatkozott. Te figyelj, az Orbán Viktor, tudod mi a baj? Hogy az Orbán Viktorra nem szólnak rá naponta azt, hogy halló-halló ki a vonalból. Jó, Orbán de, Viktor jó, de... kikerült a saját szférájába, és egyszer csak de rájött arra, arra, hogy be kell sokat tett azért, hogy kikerüljen a saját szférájából. és nem, nem, most, nem, most konkrétan ott ült a metrókosiban, és azt hitte, egy fordítottan tartott o o mikrofonban beleszó, hogy háló, háló! <gül> és megkapta magáit. Igen, de szerintem neki ez nem okoz problémát. Az egy másik kérdés, hogy ezt észreveszi-e, ott konkrétan észrevette, kisebb valószínűleg nem. A törgyesenek az a mondat, amely szerint a magyarok valóságérzékelése eltorzult az ápontidőből, az nem igaz mondat. Nem, az, ez teljesen pontos. Ez tehát, sőt, ijesztő mértékben eltorzult. Azért akartam én a mi népünkre rákérdezni, hogy nekem a rettegés foka már nem a politikusok lettek, hanem az a társadalom, amiről a Spíro olyan jó könyveket Igen, Igen, de engem nem érdekel a Spíro, nem érdekel az Orbán Viktor, tese és magam se érdeklen magam. Abban a mértékben, ahol élnek az emberek, ott a valóságérzékelésükön semmi baj nincs. Abban a valóságérzékelésben van baj, amiről mi beszélünk, ahol egyébként nekik semmi keresni valójuk nincs, ahol mi ketten keverjük a szahart. De nincs baj az, nincs, nincs baj az ő valóságérzékelésükön. Ne, figyelj, szerintem ez ne tud szakadni. Tehát, hogyha a medmekszet nézed, akkor kétféle társadalom van, van egy, egy ilyen szögesdótokkal, meg benzines kordokkal körülvet, ez mély szegénység, és utána van a város, ami egészen jól néz ki. Ö, ö, a, a, ahogy Janukovics palotája is jól néz ki, érted? Ennek emeljükként, figyelj, ha nekem mennyi pénzem lenne, én is ezt csináltam volna. <kül> érted? Min, nem, nem. Most a, a, azért mondom, hogy nem, sokáig el lehet húzni szerintem azt, hogy a valóságérzékelés az ne legyen Gondolj bele, hogy mennyire reménytelen az, amit most mi csinálunk. Igen, de gondolj bele, hogy a valóságérzékeléssel a a a a a valós. valóság akkora problémák lennének, mint amit mi feltételezünk, akkor tönkre mennének az optikusok. Már pedig az emberek szemüveget hordanak, hogyha rossz a szemük. Nem, nincs semmi baj. Azzal van baj, ahogy egyébként a politika bolindítja meg őket, és ebbe nem érdemes belemenni, itt valami sajnos nagyon torzul van, és lassan detorzul. Valószínűleg a mi életünkben nem fog már kisimulni, de figyelj, a, a, a, egy barátom, Szira Péter, azért mondom, mert lehet, hogy életis olvasó szerkesztője volt, tehát olvasott emberről van szó. Ő azt gondolja, hogy majd minden jobb lesz. Érted? Tehát olyan állapotban vagyunk, ahol ezt is, és azt is gondolhatod, ugyanakkor a százalékkal. Szerintem már most is jobb. Igen. Hát nem tudom, ö, nem tudom. Én elvesztettem a hitemet arra vonatkozólag, hogy ö, képzeld... De Bakás viccelsz már velem, te folyamatosan elvesztel és visszanyered a hitelt. Igen, de, vagy, a... Egy de ma kértem, kértem a gyereknek pizzát, és, és mondtam, hogy Sonka gomba legyen rajta, és, és kukorica ne, és hogy hozták itt, tudod, hogy? De ez, nem, nem, ez a borzalom, ez a borzalom, és ott van rajta a kukorica. Tehát tudom, hogy elkövettem a hibát, hogy miért nem kellett volna mondani a kukoricát. Jó, az. Tehát hogy vigyék vissza, visszavitték volna. A, a postán, tudod, amikor az Jó, öreg most, néni szopatják, hogy nem adják De most Érted, tudok szociológiailag is alulról vetíteni sötétet. Nem kell hozzá a felső politika. Mondhatom azt, hogy, hogy sokkal intoleránsabb és idegesebb ország vagyunk, mint, mint já, biztos jársz külföldön. Jár, közelbe szoktam lenni. Mostanában régen Már voltam. Nem. De mostanában közelbe voltam, messzebb régen de Régen voltam. utaztál régen? és emlékszel? emlékszel, emlékszel hát most olyan ilyen? vagyok, hogy fogom a széke, mert a széke együtt meg nehéz menni. Uh -huh. de az nem hiányzik? De hiányzik, Eken hogy nem magyar. hiányzik. Én érzem azt, hogy egyre magyarabb vagyok, amióta nem utazom. Vagyok, hát nem véletlen beszélgetek értezi. a nemes Gáborral minden kedden vagy szerdán fél órát behozza a külföldet. A hallgatóim nagyon furcsa hozzá ebbe a külföldet egyébként, mert alapvetően ők is Hát a homokban nem is dugják a fejüket, de azért olyan nagyon magasra se néznek, miközben engem nyelveket beszélő, sokat utazó emberek hallgatnak. Csak az a baj, hogy akik engem hallgatnak, és ez a jó is benne, ezek itt akarnak élni, és itt akarnak változtatni, és nagyon okos módon nem folytában összehasonlítgatnak bennünket másokkal, mert most érted, ha a majom összehasonlítja magát az elefánttal abból mi jó származik. Semmi. Ormánya nem lesol. Én nem vagyok úgy elégedetlen, tehát hogy mondjam neked... Um... Várj, Van nekem ilyen. De ne, akkor az elégedettelenségemet megfogadmazom másként a. Ö, talán nem érdekel a nyomor, de az, a, az nagyon zavar, hogy a kultúrharcban egyszerűen. Dili a másik oldalt. De akkor ez valószínűleg ezzel kapcsolatban kell felemelni a hangodat, hiszen nyomor mindig is lesz. Kánoán soha igen, se lesz. Igen. Azért mondom, a nyomor, azt tudom, hogy ez györökös állapot. De ez a parja, akivel én ma reggel beszéltem, ez biztos, hogy ennek a átmenetleg megváltoztattam az életét, ami nem azt jelenti, hogy az összes nyomorgóval beszélgetni kell, hanem azt, hogy, hogy valószínűleg többet kéne cselekedni, el lehet menni vidékre, el lehet riportokat csinálni, számtalan dolgot lehet csinálni. bele, hogy a magyar filmről már én nem tegetek már senkivel semmiről. De, de, de, de, de, de korábban Itt csináltad életed. is. Igen, de most de csak, hogy... csak nem érted, az álságos, a, tehát a kultúrharcnak egy alapvető problémája, jó, hát hogy mi, mi... azt, hogy Endri Vajna nagyon jó producer a világ egyik, sőt majd a magyar film megteremtője, de Halálkom olyan mondom a magyar filmen, tudod, a sodrásban én ezt, értem, ér, én ezt, a szegény én ezt, legényeket értem, a tarbélát értem. Tehát azért van egy kibékíthetetlen ellentét a, a valóságunkban. Én ezt értem, de annak idején, hogyha egy nőnek udvaroltál, és a másik udvarnak volt egy mercedes nem szégyeltet hogy neked rollered van. Rollerrel is lehet. De lehet ugyanazt elérni, mint a mercedes de rollerrel is lehet. Hát nem hiszem. De jó, jó, jó, jó. Uh, uh, uh, nem, nem, nem arról van szó, hogy én pozitív vagyok mindenben, és mindenben cáfolni akarlak téged. Azt, amit te mondasz, bármikor melléd állok, és van ugyanilyen hangulatom. Ma, tegnap és tegnap előtt, egy pár napja ilyen hangulatom van, és igyekszem ezt nem elveszteni. Um, ahogy ezt szoktam mondani a rádióisorban, igyekszem ezt nem elveszteni. Pont. Nem a hangsúlyt. Jó, akkor milyen napák vagyunk mi? Hát, ugye, ez tipikusan az, amit a gyerektől kell Biztos. Azt a szilányítás utána a ő azt mondta, és nagyon jó, hogy, mert álságosan kérdezem, tudod, apák vagyunk, pedig milyen apa vagy, ugye ez lenne a helyes kérdés, és ő azt mondta, hogy én jó apa voltam. Ö, hát, én emlékszem, amikor a fiával volt a problémák. Doktor mindig, mindig, mindig vannak problémák, ne vicc, az, az a, Azért jó a kérdés, hogy milyen napák vagyunk. Megfelelő mintát sugároztunk, mi szerint kb. kb. majdnem egy idősek vagyunk. Én még Mirácsú, majd sugározom, kell, amit el se hiszek még sokáig. De az Na, szerintem sok te csináltad jobban. Én mindig le vagyok, emiatt nagyon ba rintva, hogy gyáva voltam. Életi nem így, hogy gyáva voltam, de én gyáva voltam. Neked ugye három gyereket van? Na, négy. Na, négy. De most nem a gyerek nemzést gondolok, a gyávasság az, az nem. a Nem. Figyelj, hát ön nincs több gyerekem, csak egy. Igen. Szerintem önmagában az, hogy neked négy gyereked van, és, és gondoskodsz róluk a magad módján, az, az, az egy hihetetlenül nagy dolog. Jó, jó, de most ezen, Milyen minden? apát? Érted, hát... Szerintem a majmok megkérdezik egymástól, hogy izé milyen napjuk volt. Felneveli őket. Kész. Uh -huh. Nem, csak mindig próbáltam azt gondolni, vagy azt gondolta a családunk mindig is, hogy nem, nem lehet többet vagy mást adni, mint pont, pont a nevelést. És a... a, a... Jó, jó. De, nevelés, de aztán nem nevertem, hogy szó, meg. Igen, és és. Oké. És akkor ez csak, nekem csak olyan éjfél fele fáj. Éjféltől... Nekem elég. minden nap fáj, de innen elmenet a lányomban fogok találkozni. Igggósz még? A lányommal a találkozás? Előtt, igen. Nem, izgul, nem, izgulok. Már nem. Tegnap például úgy lettem le ismét ba, mert mindegy, volt egy találkozom a Pozsonyi úton, és ott van valami ilyen izé, ilyen fánkos. Mm. És akkor rosszul adtak vissza, csak azt mondtam, hogy oké, okay, nem kérem vissza a pénzt, legyen fánk. De előtte is már megkérdeztem a lányomat a fánkről, és akkor nem vette fel, visszaívott, és mondott valami rózsaszint. Minden rózsaszín volt. És akkor szolgáson a szívem fogta magam, és odaadtam a telefont a nőnek. A dánként a lányodnak, a dánként a dánként a lányodnak. a Várj egy pillanat, odaadtam a kiszolgálónak a telefont. A lányom kapcsiból lerakta. Majd visszaívta, és azt mondta, apa, tudod, hogy mennyire utálom. Mondtam, oké, akkor nem lesz fánk. És beszéltünk Ma jó, jó, akkor ez a fánk, fánkügybe oké, okay. kidumáltam. Én lehet. nem tudom, érted, ők talán megértik egymást. A lányom tudja, hogy melyik fánkot akarja, a nő meg, aki ott elad, csak tudja, hogy mit ad el. Én nekem minden rózsaszín volt. De igen, azzal van, hogy egyre kevesebbet tudok meg az ő világárólból. A, a... De a legváratlan pillanatokban nyílnak meg. Igen, ez kétségtelen. Kétségtel. Akkor meg olyan mondatokat mondanak, hogy... De az, hogy az irányomnak ki a négy kereke, azt teljesen nyilvánvaló. Tehát, amikor megnyilvánul, akkor. Jó, jó, jó van, nyomjuk A ezt. harmadik gyerek az hány éves? A, a se az két, két hetes. A, Nem. A Bence az három éves. Aha, három éves. És kardozunk. Végig játszunk az összes elten. Nagyon És a lány égett, látod? Nagyon ritkán. Nagyon. Itthon Itt van, Hát, Kati, majd nem tudom, hogy van. Nem tudom, hogy meddig... Majd nem akarnak látni, vagy hogy is az Ja, ja, Jaj, jaj, jaj. Hát, szerintem igen, most a miksa miatt... ez már nem az anyuk? Nem, nem. De hát nem tudom. De ezek már nagylányok. Figyelj, nem tudom az anyáknak milyen szerepük van a... No, arról tudnék! Igen, azt Arról tudné. Arról tudnék! Akkor eltagadjuk le, csak nem akarom őt vádolni, de igen. Figyelj, írok egy regényt. Hogy ez jó lesz-e, vagy sem, nem tudom. Miért de... akarsz író lenni állandóan? Mindig akartam Igen, de miért? Miért Nyolc éves, kezd... éves koromban kezdtem. Nem, nyolc éves koromban kezdtem el. De hadd mesélni, mert viccel kezdődik. De abban bízol, hogy egyszer tényleg megírod azt a rettenetesen nagyon szóló nagy, -nagy könyvet? Minden nap abban bízol, amikor kimegyek ki az utcán, de félj. Ez nem mindenre vonatkozik. Tehát három, három... Erről nem akar beszélni, de mondom, hogy mindenkinek meg kell írni egyszer a könyvét. Hát jó. De írt már Értem többet. Írtem háromot. Igen, az a, az a probléma ilyenkor. Hogy sokan olvasták. Ö, hogy, az el egyiket, se, adnál, ja, nincs jelentőséget. Nincs jelentőséget. Nincs jelentőséget oké, egy szóval három nő beszélget, és az egyik azt mondja, hogy azon vitatkozik, hogy melyiküket szereti a legjobban az anyja. Uh -huh. És az egyik azt mondja, hogy én lány, az én fiam annyira szeret engem, hogy Menhettem a saját drága lakásom, eddig képes volt venni egy még drágább pici apartman, mire azt mondja a másik. Ez semmi. Az én fiam tudja, hogy mennyire szeretem a hajóutakat, és befizetett egy félévi karib-tengeri luxusútra, mi azt mondja a harmadik anya. Ez nektek valami. Az én fiam csak azért fizet 300 dollárt, hogy hetenként két órát rólam beszélgessem. <Sz> jó, vagy alj, az jó. a gyomjál valamit, aztán Az a baj, biztos, hogy várportán születtem, és a anyám terhesen dohányzott felem. Tehát azért az lett. Rúbeol? Az... Hát rúbeolásként, hogy képzeld, nem sokára majd lejár a tiros frekvenciája is, és hát nagy valószínűséggel szerintem online sodrodunk sodródunk. Mikor jár Novemberben. Nem hiszem, hogy annyira kapánának miattunk. Ö... által a konsolidációs? Igen? Ezt mondta. El tudod képzelni, hogy az újabb két Én mindent az... el tudok képzelni, és adok a... az ellenkező. De, de, de mit, mit jelent ez, hogy a Navracs is nagyobb hatalmat kap? Hogy mi? Ezt nem, nem értem a konszolidációra. Ne, Orbán Viktor jobb lábbal kell fel. Tilos rádió? Aha. Kapja meg. Megkapja Aha. Az némi bölcsességre van. Nem, ág... az a jobb lábáról szól. Az, az a jobb lábáról szól. Hát, na jó. Én, én bizonyos, hogy szkeptikus vagyok, én nem hiszek a neten való rádiózásba. Te, de de óhatatlan, hogy ez lesz a jövő. Szinte, már gyártják azokat a készülékeket, amelyek ezt lehetővé teszik. Te nektek, te így ilyen szakmailag... Tehát kérdezni, ha van, hogy azt gondolom, hogy Mindegy, hogy hány embernek beszélek, a négyöt is elegendő. És ezt azért mondom úgy, mert hát volt, hogy kétszáz ember hallgatta, tehát különböző dimenziókban mozogtam, hogy ez, ez mennyire vonz, vagy határoz meg téged, hogy azt mondtad, hogy örülsz, hogy sokan szeretnek, de hogy, hogy a saját szakmádon belül, hát nem tudom, reménytelenek látom a helyzetet. Én is. Igen? Igen. Akkor kész. De hát az, az nem hiszem, hogy a rádiózás egyébként kész lenne. A rádiózás mert... és a saját szakmám azok halmozatilag nem fedik le egymást. Mert? A rádiózás az nagy, a saját szakmám meg kicsi. Uh -huh. tehát, az, tehát az, amit csinálunk, az válik... Képzeld el, most olyan... Figyelj, videon, ebben elmondom, de de, elmondom, nem beszélj, de várj vár, egy vár, ne, konkrétal. De konkrétal. Nem, nem kell, figyelj. A az elmondják az, nekem, elmondja. hogy hogy kell riportot csinálni, Képzeld De, de el, nem kell, hogy elmondják. És, és, ha megnézed és, az és, elmúlt három-hét termését, ami itt most kampányban volt, az alapján a magyar médiának a 90, látható és hallható részének a 90 át valószínűleg el lehetne bocsaytani. Kész, vége, Fákiás mellett. Tudod, mekkora téged is lehet, hogy Kifutó fiúnak. Tehát csináltam de... mondtásokat. Hát én legalább annyira szégyellem magam, mint újságíró, mint mondjuk a 70-es években, ha újságíró lettem volna. De nem voltam nem is. Hát szégyeljen Miért? Mert nem kell, hogy mások helyet szégyeljen magad. Nem tudom, de én Nem egy, Én nem dolgoznék internetrádióban. Na ér, tehát itt a probléma. Itt nem, van az, a helyzet a következő. Én 10 perc alatt, 100, 15 perc alatt ezek száz hallgatót, hogy uh, kire szavaznának. Hogyha ez három napba kerülne, én abba belehalnék. Hát nem beszél arról, hogy az élő adásról is az ember, én, én egész életemben élő adásokat adtam, és a forma változása miatt kétséges, hogy ezt a tulajdonos, vagy ezt a szenvedélyemet meg tudom-e tartani. Na most, hogyha a centrális erőtél egyre erősebb, ami a médián belül mondhatjuk azt, hogy... Nem látok a... összefüggést. Ó, azért... Ö, ö... De, kérdez, én annyira nem kedvelem a klubrádiót, de ö, már nem tudom fogni, mert amit megkapták a frekvenciát, Budakeszin már Budakesin se lehet A törtei fogni. Takács krisztát sajnálhatod, de sokkal többet nem. Igen. Hmm. Ö... Tehát látod a parakovásot, amit a Dési Jánossal fogok választási műsort vezetni? Ez olyan, a Szabó és az ezotéria. A parasok mindent kibír. Az egy másik kérdés. Tehát azért az mondom, hogy szerintem a Dési itt valahogy túléli. Ő, ő, ő politoxikomán volt korábban. De lehet. Ö, jó, de... de az élet nem a kibírásról szól, az élet a jó a érzésről szól. Az ember lehetőleg érezze magát jól. De ennek csak a személyes feltételei adottak, is. Ez nem kevés. Ez nem kevés. Az nem kevés. De ha most meg kéne magamat határozni, akkor állati zavarba lennék, annak ellenére, hogy szakmámat újrakezdtem, és mondom szégyen pirulva ejtem ki azt a szót, hogy újságíró. Nézd, Olbersowski Péter, most nem kell mondanom példákat. De mit akarsz te vele? Ez olyan, amikor tudod, a, a, a b jártam, akkor hiába voltam én önmagamban különleges és értékes, azért a B-közép rám is Érted, de is szerinted az Adi sokat beszélt a Szabolcska Mihályról? De valószínű így várok partikulálissá. Tehát azért mégiscsak lehúz. Te hogy húz le? Nóvel soszi saját magát húzza le. Az, azt hogy, hogy a foglalkozok, az nem húz le. De az lehúz, de miért foglalkozza a bajjáról? Nem tudom, sajnos nem tudom. Figyelj, a dolog, a, pa a Parakovásnak volt egy, nem, a Pálinkásnak volt egy egészen fantasztikus mondata, és azt gyakran szoktam mondani, az így szól, én egész népen fogom, majd, majd elereztem. Engellem, Tehát figyelj, ezt így kell. Mm. <laughs> e, jó, a, a, a valószínű, hogy most rogyadozik bennem újra a népfelség gondolata, ami Kicsit, De ki neked nem az a baj, neked az a baj, hogy te egy ilyen örök kamasz vagy, csak másképpen, mint én. A Bajás Zsolt is örök kamasz, csak megpróbálja eljátszani a felnőttet. Hát nem megy neki. Hát ahhoz, hogy ő felnőtt játszani ilyen Bogár Lászlóval, Záruk Péter Farkassal, aki rávként használ napszemüveget, és nem tudom, igen. szintén Szabó ezótéri a szakon végzett, vagy nem tudom, micsodának. Gítót Lászlóval és Simón Jánossal. De értetem, a volt kollégáimat. 1989-ben a bajának meg nekem volt bőrcsekim. És vagyunk egy tüntetésen, és fölemeli, így, ezt biztos letagadja, nem, akkor így az öklét, hogy a versedémosor, moszol. én is fölemeltem. Értett, tehát azért az az ív, amit húzott ez a... Ah. Nézd, ez azért nagyon fontos, amit te mondasz, mert nektek régen volt között, akkor elvileg nektek most is kéne, hogy kell legyen egymáshoz ilyen mérve. Ilyen mér... Nekem van olyan barátom, akivel más dolgot gondolunk a világról, de tudunk szót érteni. Én nekem a bajás Semmi, volt, nem de volt közeli, hozzátartozom, e, így aztán e, nem beszélgetünk egymással, de akiket én régóta ismerek, azokkal mind tudok beszélgetni, legfeljebb nem értünk egyet. Mégis én meg azt... Éreztem, hogy szétesett az a generáció darabjaira és különböző formáira, amely mondjuk 92-93-ig De is sokkal jobb, hogy szétesett, előbb-után meg is fog halni. Ez mennyivel jobb állapot, hogy szétesett, még miért meghal. Hát érte, ez a majd rosszabb lesz. Jó, akkor a, a csontvázod esik, már senki sem fogja látni. Fia Bajerzolt folytat egy egyéni forradalmat, amihez megtalálta a béke ami olyan, mintha a mögötte lenne a színház, csak éppen hátat fordít neki. Tehát a színész azért ritkán szokott egy folytában háttal az azoknak, akiket vezet. Legyen boldog. Miles el. Davis is így játszott. A a Miles szinten. Davis így játszott az élete végén. De Bajerzolt nem alkotott olyat, és a Bajerzolt és időként megfordult. Én ott voltam az összes koncertjén. Jó van, tényleg most érdekes a helyzet, mert most tényleg érzem, hogy folyamatosan pozitív vagy, és egyszer, Nem egy pont, de hatott de... rád a tavasz. Az is hatott rám, ezt se tagadom, tehát ez ki kell menni az utcára, tehát azért a szoknyák hozzá azért az emberre hat. akkor de is, ha van a hamleti lelked? Hát az bezártam, a titon, és a pacsérták mellé, amit egyébként kanárik. Ja, abban biztosan jobban fogsz szorongani. Na mindegy, jó van. Figyelj, ez bármikor bekövetkezhet, ez egy ilyen múló állapot. Jó, de azt, hogy meg volt mondani, hogy nem, művi nem. Volt. tehát ez nem, nem, nem, nem, nem megjátszott. Tudom, azt tudom. Látom. Közben hívott a barátnőm, kinyomtam, ezt az egész kinyomtam, úgy utálom ezt a szót, mint a nyava, a lányom is hívott, szerintem most meg is értődött. Bár mondtam neki, hogy hat után találkozunk. Vannak, hogy teljesen értem, ez dolgot csinálta, és sőt, Tudja, de, de, igen, nem is érti, hogy az apja, aki ennyi hülyeséget beszél, nap mint nap. 10-20 ember jön ki? oda hozzám, de tényleg elképesztő, hogy hányan hallgatják ezt, a művel, vagy abban a körzetben, ahol közlekedem, tehát nem, nem gondolok magamról többet. A stál mondta nekem azt, hogy sose fogom elfelejteni, hogy ráhogy a hatott az apja, és hogy én gondoljak abba bele, hogy én hogy a hatok a lányom, és a sose fogom elfelejteni, mert a stál úgy be volt állva, mint az atom, és a stál az egy egészen elképesztő jelenség, és azt a beszélgetést sose fogom neki elfelejteni. Elsősorban azért, mert a stál engem olyan nagyon, nagyon nagyra nem tartott, de engem hallgatott az apja, az apja pedig istenítette, és miután nem tudta megfejteni, hogy az apja miért hallgat engem, ennek következtében olyan magasságba emelkedtem a stál szemében, aminek sokkal magasabbra nem lehetett. Nem tudom, hogy örülnék annak, hogy stál alattam van-e, nem, nem tudom. Mármint, hogy fölemben, nem tudom, nem tudom. Én snob vagyok. Tudom, tudom, de azért mondom, hogy annyira nem. Anyám is rajong stálért, érted? és ott állok a szobában, és mondom, anyám, hogy. Nem tudom, a stál egy nagyon jó fej, tud lett. Tudom, csak érted, amikor anyám rajong stál Az nem én azért nekem. A stál itt Szeretem. Azt gondolom, hogy ez egy, egy jobb emberi minőség. De ezt csak mondom, hogy a tévé megváltoztatta még a anyáinkat is. Tudod, mit csinál? Jakub Cseket nézi. Hát ezt inkább hagyjuk... Ugye? Ugye? ugye hogy ez most az... már egy kicsit Nem, de nem, a nem az... Figyelj, itt inkább arról van szó, hogy hát a mi kettőnk kapcsolata se volt mindig e, tökéletes, de az ember ugye még tesz annak semmi. érdekében, Remélem. hogy belejött, vagy a sifferel is beszéltem erről hosszabban. Kibeszéltük adásban. De a csak ez legutóbb nem sikerült, és nekem az ATV-ből meg akkor telefonáltak is, hogy kérjek elnézést, mert valami... bevallottam, hogy mi jártunk, Tudod? és hát nem tudom, valami nagyon nagy bűn volt. E, és, leg, és mi közel lakunk egymáshoz, és voltam egy CBA-ban, termékmegjelenítés. Meg tudod nézni a műsorát? Arra? Nem. Jó, nem, de a Honpol a múltkor azt mondta, hogy megnézte, éppen tegnap mondta, valami műsorát látta, nem tudom kivel, és azt mondta, hogy nem tudott szabadulni tőle. A dolog lényeg az, hogy megláttam a Gabit, sem. és kivételesen nem töpöltű pogácsát vettem, hanem sajtosat, mert az volt kezemügyében, és kimenekültem, csak hogy ne kelljen köszönni. Nem tudom, ebből mit vett észre, de ráadásul nagyon kedves volt a pénztáros, nem mások előre engedtek. Na, végre valami negativitást kiúztam. Én a Csekkel úgy vagyok, mint a vízben, Fiala. akkor megkérdezi a Kóna grüntől, hogy miért van üvegből a botod, és azt hogy tudod, ha elejten, nem kell érte lehajolni. Fiala Jánost, hallottátok, imádkozatok, szeretkezzetek, olvasatok könyveket. Na, ez volt az utolsó pacsírta adás, megdöglünk, mindannyian annyian